דברי הימים ב', פרק ו'. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, ואני בניתי בית זבול לך, ומכון לשבתך עולמים. ויסב המלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפיו את דוד אבי, ובידיו מילא לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל, לבנות בית, להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש, להיות נגיד על עמי ישראל. ואבחר בירושלים להיות שמי שם, ואבחר בדוד, להיות על עמי ישראל.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 ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כסא ישראל, כאשר דיבר אדוני, ואבנה הבית לשם אדוני, אלוהי ישראל. ואשים שם את הארון, אשר שם ברית אדוני, אשר קרת עם בני ישראל. ויעמוד לפני מזבח אדוני, נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו. כי עשה שלמה, קייאו נחושת. ויתנהו בתוך העזרה חמש אמות ארכו, וחמש אמות רוחבו, ואמות שלוש קומתו. ויעמוד עליו, ויברח על ברכיו נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמימה. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ובארץ, שומר הברית והחסד לעבדיך. ההולכים לפניך בכל ליבם. אשר שמרת לעבדך, דוד אבי, את אשר דיברת לו, ותדבר בפיך ובידך מילאת כיום הזה. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, שמור לעבדך, דוד אבי, את אשר דיברת לו לאמור, לא ייכרת לך איש מלפני, יושב על כיסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם, ללכת בתורתי כאשר הלכת לפני. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, יאמן דברך אשר דיברת לעבדך, לדוד. כי האמנם ישב אלוהים את האדם על הארץ? הנה שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, אדוני אלוהי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, אשר עבדך מתפלל לפניך, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, יומם ולילה, אל המקום אשר אמרת, לסום שמך שם, לשמוע אל התפילה, אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחנוני עבדך, ועמך ישראל, אשר התפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע ממקום שבטך מן השמיים, ושמעת וסלחת. אם יחטא איש לרעהו, ונשא והוא עלה להעלותו, ובה עלה לפני מזבחך בבית הזה. ואתה תשמע מן השמיים, ועשית ושפטת את עבדיך, להשיב לרשע. לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק, לתת לו כצדקתו. ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב, כי יחטאו לך, ושבו והודו את שמך, והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה. ואתה תשמע מן השמיים, וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשבותם אל האדמה אשר נתת להם, ולאבותיהם. בהיעצר השמיים, ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה, והודו את שמך, מחטאתם ישובון, כי תענם. ועתה, תשמע השמיים, וסלחת לחטאת עבדיך, ועמך ישראל, כי תורם אל הדרך הטובה, אשר ילכו בה. ונתתה מטר על ארצך, אשר נתת לעמך, לנחלה. רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון וירקון, הרבה וחסיל כי יהיה. כי יצר לו אויביו בארץ שערב כל נגע וכל מחלה. כל תפילה, כל תחינה אשר יהיה לכל האדם, ולכל עמך ישראל. אשר ידעו איש נגעו ומכאובו, ופרס כפיו אל הבית הזה. ואתה תשמע מן השמיים מכון ישיבתך, וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם. למען ייראוך ללכת בדרכיך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, אשר נתת לאבותינו. וגם אל הנוכרי, אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה, למען שמך הגדול, וידך החזקה, וזרועך הנטויה, ובאו והתפללו אל הבית הזה. ואתה, תשמע מן השמיים, ממכון שיבתך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעו כל עמי הארץ את שמך, וליראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. כי יצא עמך למלחמה על אויביו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אליך דרך העיר הזאת, אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת מן השמיים את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. וענפתה בם, ונתתם לפני אויב, ושבום שביהם אל ארץ רחוקה או קרובה. והשיבו אלה לבבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שבים לאמר, חתנו, האבינו ורשענו. ושבו אליך בכל ליבם ובכל נפשם, בארץ שבים אשר שבו אותם, והתפללו דרך ארצם אשר נתת לאבותם, והעיר אשר בחרת, ולבית אשר בניתי לשמך. ושמעת מן השמים, ממכון שבטך, את תפילתם ואת תכינותיהם, ועשית משפטם, וסלחת לעמך אשר חטאו לך. עתה אלוהי, יהיונה עיניך פתוחות. ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. ועתה קומה אדוני אלוהים לנוחיך, עתה וארון עוזיך, כהניך אדוני אלוהים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. אדוני אלוהים, על אל תשע ופני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך.